Я, мимоволі, посміхнувся, бо, на мій погляд, назва фірми ідеально відповідала самому характеру її діяльності. Щербина контролював ринок важких наркотиків не лише в Києві, а й в інших великих містах України – в Харкові, Одесі, Дніпропетровську. Ми проминули нерухомого охоронця – в бездоганно відпрасованому костюмі, і увійшли до величезного фоє, посеред якого струменів фонтан, оздоблений полірованим карпатським гранітом.